Itt. és most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János, Alexandra, minden, ami szóra is érdemes. tozni közübben. Olyan kérdőzés nem, nem, nem nagyon volt. arra a dusán, hogy mikor ragadtál először tollat és papírt? De most nem arról beszélek, hogy írtál a szüleidnek egy képes napot. És arról beszélsz, hogy szöveget mikor írtam? Nem, Vagy... azt kérdezem, hát, hogy talán verset. már a gimnáziumban írtam, én üdöttél a még verset is. Melyik gimnáziumban vagyunk? Hát ez a Radnóti Miklós nevezeti gimnázium. Nem tudtam, hogy egy gimnáziumban jártunk. Én csak egy évet koptattam ott. Hanyat írunk? Hát én hármat. Három és felett. Az első fél, az hol telt? Az utolsó fél nem telt ott. Az utolsó... Nekem meg az utolsó. De, de mi, mit csináltál? Hát hosszú volt a hajam, és azt mondta az igazgató bárcsi, hogy ezt meg kell vágni. Ki volt az igazgató akkor? Simon. Kártás. Nekem egy Lukács nevezett igazgató volt, szerintem ő nem rúgott volna ki. Hát akkor neked szerencséd volt, valószínűleg fiatalabb vagy nálam jóval. De hát akkor még ő volt, egyébként nyugdíjba ment nem sokkal azután, és aztán később, amikor nagyon na, csúnyán bánt el velem, mert azt mondta, hogy maradhatok, de akkor nem mertek egyetemre, mert nem tudok ajánlani. És akkor az egy jó drága édesappan kimentett, és eljutott a szerb-horvát gimnáziumba de várj, még egy pillanatra várjunk, tehát azt az alkút ajánlotta neked, hogy maradsz, vagy maradhatsz, de az iskola nem fog ajánlást adni? Igen, hát ez ez korrekt, nem? Ez kellően cinikus. Elég <gül> ja, igen, úgyhogy akkor gyorsan elmentem mondan ne volt hova. Milyen hosszú volt? Hát a koromban körülbelül van, így de nagyon megalázó volt, meg gyakorlatilag kicsibált a folyosón keresztül az utcáig, és azt mondta, hogy akkor jöjjek vissza, ha levágattam. Hát nem mentem vissza. De ez úgy egyik pillanatul a másikra történt, hiszen az ember haja azért az úgy folyamatosan nő. Nem, nem találkoztunk odáig valószínűleg. Ez is ő nem tanított, ezek szerint? Nem, nem, nem, nem, nem, mert csak kikazgató volt. Nem is látott el azt se tudta ki szerintem nem is érdekeltem. Mi szóltak hozzá a többi? <síns> Hát nem, nem tudom, mert az a igazság, hogy nem igazán volt kapcsolatom utánam ház osztályommal. elsodort az élet, hogy úgy mondjam, és nem ott érettségiztem. Egyedül neked a... volt ilyen hosszú hajad? Egyedül. Az egy rendes gimnáziumból, nem tudom én, és uh, csak a rendez gyerekjárt. Hát figyelj, amikor én oda kerültem, akkor onnan azért rúgtak valakit ki, mert kábító szerezett. Úgyhogy ott nagyon sok minden megváltozott, és addig, addig valahogy tolerálták. Tehát én az apácaiból mentem át oda, az apácai elviselhetetlen volt, a, a radnóti akkor maga volt az oázis. Hát én 63-ben érettség visszamegyek. 75-ben. Na hát akkor nem mit csodálkozunk, persze. Hát azért az egy másik időszakot még. Mármint amikor mindenki lakott. De akkor ezek nem. szerint az édesapádat egyáltalán nem zavarta? Vagy zavarta, de miatt nem átkozott ki a családból? Nem, egyáltalán nem átkozott ki, sőt, ő segített, ugye? Hát, hogy nem, nem, nem, nem, most még a hosszú hajnál tartunk. Nem, nem, nem, nem, ez abszolút tolerált. nem volt. Mind, nagyon sokat vitatkoztunk édesapámmal mindenről, de arról, hogy nekem hosszú a hajam, nem volt téma. A volt téma, persze, hogy nézem, meg fejezem be az egyetemet, meg négy vitározom, meg ez nem szakma, meg nem pálya, de sok igazság volt egyébként. És, és, de, de aztán ő hozta az első vitát az orrának, meg ilyenek, szóval elfogadták, hogy az, ami van, azt kell segíteni. Ezt én később atyaként követtem a saját A hosszú haj az minek volt a következménye? Hát a vitusmániának természetesen illetve azt hallgattuk ilyen a nappal, azt imádtuk, és megkövettük, ugye, mint kölykök, hogy akkor még most úgy nézünk ki. És hát akkor ilyen fajta, hát az ott a mi kis, hogy a lázadásunk, hogy azért is, vagy valami ilyesen jól élesztük magunkat ebben a szerep körben. És ezek szerint a Szerfordbáci gimnáziumban nem volt zavaró a hosszú haj. Nem, ott megbosájtották, igen. Ők már liberálisabb nézeteket vallottak, úgy <gül> tűnik. Szóval, hogy az első vers... Az első vers, hát hogy hol a történet? Az, az igazság, hogy egyszer arra ébredtem, hogy álmomban én egy folytában. Te egy szobában aludtál az vagy külön szobátok volt? Hát egy szobában aludtunk még, ugye, is a koromban. Mm -hmm. Igen. Hát nem összesen volt kettő, hát akkor most Igen. a szülőknek is kellett egy szoba. És nem mondom azt, mondtam, hogy egy verzből beszélek, és birigyelni tudok beszélni, és akár meddig tudom ezt folytatni. Lehettem, és mondtam, hogy ez egy munkás dolog és megpróbáltam ezt, hogy akkor csak írok és akkor írtam egy kisebb át posztus és nem volt sok értelme de be volt szedve Ez hát, olyan, mint a preszer hát. abszolút hallása? Hát, igen, igen, nem tudom ez valamiféle ilyen adottság volt amit azért nem pedestem fel hát, mert történeteket meséltem az asztályomnak az a során szóval ilyen volt, de ez nem volt elsőben. De a történetmesélések azok alapvetően a fantázián alapultak? Igen, az, az abszolút azon alapult. Én folytatásos történetek voltak, és most a voltak, hogy mindig folytattam a történetet, ha még emlékeztem az előzőnek a végére. Ami azt jelenti, hogy te ott ültél, beszéltél, és a többiek körbe vettek. Igen, ez egy szappanopera volt, igen. Valójában én rosszul emlékszem rád, akkor ha ma úgy írlak le, hogy az én emlékeimben te már nem voltál így a társaság központja, vagy te már nem voltál egy ilyen a szó jó értelmében vett bőbeszédő ember, vagy én most rosszul írtalak le téged, vagy tényleg beállt ez a változás? Tökéletesen írtál -e. Igazából hogy a vignázium végére ezek az ambíciók elmúltak, amik a Nyilvánosság bosszantására vagy szóval De volt ennek tetség. oka? Nem, nem, hát nem tudom. Valahogy így jutottam túl a kamaszkoron, hogy ez többi nem jelzott. Milyen kamaszkorod Csak? volt? Zűrös. Nagyon. <gül> Nagyon zűrös kamaszkorom volt, úgyhogy amikor a gyerekeim közeledtek a kamaszkor, akkor én már meglehetősen aggottam, hogy úgy mondjam. A te, a te zűrös kamaszkorod az valójában mit fedett? Mesélj el. Hát, hűha, ja, ezek nagyon intim dolgok. <kül> hát légy, például volt egy, mondjuk egy példát, volt ugye iskolai tábor, ezt ismered. Uh -huh. És akkor az volt a feladat, hogy már kellett szedni. Ez uh -huh. egy, un, egy undog dolog. Az egy undor dolog, mert szúr, igen. Nem csak azért, azért, azért vár, a már, nem nagyon hagyja, hogy ilyen egészben jöjjön le, és nem, a tarabokban, nem. meg szétfolyva, az meg nem ideális. Na, ez egy verseny volt, és akkor ugye nekem volt egy barátom, mi ketten nem mentünk el sátorba, mert nagyon erős volt a napsütés, és ez, ugye hát egy lányosztályban, tényleg egész mert amikor én kerültem a radnotiban, akkor váltaszkoltak által. Uh -huh. És voltunk öten fiúk az osztályba, és fardincs a a lányok szedték a mánát, mi meg a sátorba, és aztán amikor a lányok nem bírtak tovább, és megkapták az engedélyt, hogy nem kell tovább szedni, akkor mi ketten kimentünk, és megnyertük a mánászadó versenyt a ami nem volt nagy dolog, de a következő táborból viszont megszöktünk és ebből azt mondjuk, hogy alé élet. Nem voltam egy ilyen társas lény, szóval no, sokan voltak együtt egyszer, azt, azt hogy nem nagyon szerettem. De aztán megszerítültem, szóval rendesen fog. De vad voltál, vagy, vagy mihez képest De, kellett megszeretni? Nem én ilyen csendes makacs ellenálló voltam. Az a legrosszabb fajta, különben. A legrosszabb a ki... fajta, mert? Nem. Mert hogy magának okoz gondot, ami nem lehet segíteni? Nem, nem lehet vele vitatkozni, nem lehet meggyőzni, Uh, nehéz, konakul megy a maga kőkemény feje után, csinálja, amit akar, és semmit és kellemetlen. De kinőttem szerintem, mert nem Vagy kinővi az ember, vagy beépíti a személyiségében, mert szerintem kinőni semmit nem lehet. Kinőni egy nadrágot lehet. De azt se haladja, azt úgy az ember elhagyja, de attól még a nadrágja marad. Igen, de az, hogy beépíted a személyiséget, de az is egy változás nem Abszolút. az a is, hogy csak hamaszkorban történik. De írhatjuk másképp is, persze. De most nagyon vigyázzon, hogy én mit mondom, mert most itt eszembe, hogy, hogy a Skype-on beszéltem a lányommal, hogy az óceán túloldalán van. Az enyém is Elárultam, hogy hát 30 körül van, és elárultam, hogy beszélgetni fogunk, és tudom, hogy most a netre is hallgatja. Úgyhogy innen kezdve egy nagyon kényes kérdéseket étszíroztak. Ő hol van most éppen? Hát most mondom, a tenger túloldalán, az amerikai földrészen. Az enyém is ott van, de a tied most éppen hol van? Á, de makac, vagy, és Figorú, Guatemala-ban van. Guatemala-ban? Az enyém te tegnap volt, ha minden igaz, akkor a Grand canyon -ban. És ahányszor wifi volt, annyiszor írt nekem víberem. <gül> igen. Na hát mi is most így vagyunk, ugye van a Skype, hála Istennek. Ez egy, Ez egy tartós volt? Ez egy tartós volt, igen. Most már több mint egy éve tart. És azt mi van Guatemala-ban? Fiú vagy munka? <gül> nem, munka van és tanulás. Ő is van, de mondjuk nem azért van És mi a munka és mi a tanulat? Tudtam, hogy itt fogunk kikötni. Úgyhogy sorry, elma, Nati, szori hogy megpróbálom, hogy lányom, hogy ő tulajdonképpen pszichológia tanult Bécsben, aztán nem talált a helyet a világba, körülbelül utazta az egész bolygót. Ami úgy van rendjén, ahogy van. Ha, ami úgy van, hogy nagy van, és akkor ott úgy tűnik, hogy megtalálta a helyét, ahol most gyógyít. Ezt Magyarországon úgy hívnak, hogy természetgyógyászat, de nem pontos a dolgok, mert a mások És van egy kis vállalkozása, két-három másik lányjal, nekik szinte ezzel foglalkoznak, és akkor olyan embereken próbál segíteni, akiknek fáj valamit például a lelkük. De ez egy másik kultúra, nem amíg, a miénk, spanyol és, és mindenféle mexikói, és batabalai, és indián, és... Tehát nehezen, nehéz megérteni még nekem is. Amikor az LGT utazott, akkor te se irigyelted őket, nem a szó fizikai értelmében, hanem úgy, hogy szívesen belük tartottál volna? Hát maguk magukkal, az is Lengyelország volt, és bezártak egy szállodai szobába, hogy készíteni a szövegekkel. <gül> Effektíve bezártak? Hát nem, csak ott hagytak a szállodába, hogy neked be kell fejezni a melót, mi megyünk játszani siap. Úgyhogy még Lengyelországot sem mutatták meg nekem a fiúk. A metróval mennyit lehetett utazni? A metróval sokat utaztunk. Hát a legnagyobb újra az a Turku volt, ami egy nagy mit, a fesztivál volt uh, Finnországban, és ott játszottunk olyanokkal, mint a Jimi hendrix amit hogy egy helyen vagy egy De hallottad életedben a Jimi Hendrix-et? ne, sőt, egy tesszút beültem a kereszt még autogramot is kapott tőle. Azt a nebulóját, ha tíz óra elmúlt volna, akkor más szóval értem volna. A volt, mint a Lóksé, ezt akartam mondani a szempontból. Kiket akartál hallgatni? Ami egyébként sikerült is. Magyarország, vagy világ? Nem, világ. világ mert én figyel, A Jimi Hendrix azért, mert ő, ő az egyike azoknak, akiket én szerettem volna meghallgatni. A Beatles nem tartozik ide, a Rolling Stones hallottam, de nem ide tartozik, a Cappát hallottam, de nem ide tartozik. Akiket még hallgattam volna, nekem azt hiszem, de az azt hiszem törlendő, az azt hiszemben az van benne, hogy ezt egy elnézést kérek mindenki mástól, de én egy Doors koncertre mentem volna én eléggé minden evő voltam egyébként, talán vagyok még ma is, de már nagyon kedvesen itt hallgatok ezzel valam. De igazán ez a nagyon virgális, nagyon erőszakos dolog, az nekem nem nagyon jött be. Ami... De Hendrix nem volt egy öt órai teája? Mi volt? Hogy a Hendrix nem volt egy öt órai teája, nem, óra nem, nem is mondtam. Nem, nem, nem. nem is mondtad, hogy a Hendrix a kedvenced lett volna? Ne, nem, nem volt a kedvencem, nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy találkoztam vele igen. Kit láttál olyat, aki, aki neked nagyon nagy szám volt, és láthattad? Á, sajnos senkit. Az hiszem, hogy senkit. Akik megnéztem volna, mondjuk azok, mert jártak Magyarországon azok ilyen Sting, daesh ez a környék. De, de nem vagyok egy nagy koncertre járó, nem nagyon szerettem a nagyon nagy tömeget. Mert hogy nem megtartakolni, meg ilyenek, úgyhogy ilyen sem... És tartott. amikor játszottál a metróban, akkor még nem volt tömegiszonyod? Hát nem, tömegiszonyom, még nem volt igazán, vagy olyan csodálkoztam, hogy az olyan sok ember, hogy ide ott lánt, és a tisányok, vannak úgy oda, ott az első sorokba csápolva, meg nedves szemmel. de ezt minden nem nagyon értettem, mert nem vagyok egy rajongó típus, úgyhogy nem tudom nagyon a bőrűbe képzelni magam. De hát azért persze jól eset, mert így hívú vagyok, hogy nem, vagy voltam, vagy nem tudom. De szerintem vagy, nagy... szerintem vagy, de ez egy bocsánatos bűn. De hogy vagyok? De ez, ez hát. egy bocsánatos bűn. Ez egy természetes dolog szerintem. Aki nem hívú, nem törődik magával, meg az azt, amit csinál. Vagy a szíveség lehet. Ezt nem tudom, de végül is az miért zavart téged, hogyha sok ember között állsz és nézed mondjuk azt stinget. De a, hát azért, mert nem tudom úgy nézni és hallgatni, mint amikor belúnyom a szemem és bekapcsolom az zenét. Mert azért mentettem nekem, hogy a diacese rész, mondjuk a Knopfer, az úgy jön nekem, mint a beszédem, nekem történetet mesélnek, úgy is gitározik. Úgy tud gitározni, hogy a picit zongorázni. És, és, és az egy közvetlen, ez egy nagyon intén kapcsolat, nekem intim van az enyémetel. Nincs itt kül... nem az összes Diacese rész, de tételezzük fel, hogy az, amit szeretnél, az itt van nálam, az melyik kéne, hogy legyen. Hát a Sáltanszok szint, például, vagy a Brotherian Arms, nem tudom, választ. Le, le, legyen az első. Erre gondoltad? Na. Az min múlott? Csak nem akarom vesztegetni a drága időt, majd néhány szó erej visszatérek még a reggelre. Mert az maradandó élményt szerzett nekem is, néhány hallgatónak, aki hallgatta a keyfejáncsit. Szóval, hogy az min hogy te ki mindenkinek írtál a szöveget? Hát változatosabb egy ilyen szempontból, ugye, mert az első időszakban a Metronál azon múlott, hogy nyilván tarkabb voltam a Metronnak, hogy készni voltam. Aztán azután gyakorlatilag tíz évig nem nyitottam senkinek a szöveget mert nem is ott hozzákedve, mert nem is szerettem volna mert ilyesmi. És azon múlott hogy aztán jött. Akkor mit csináltam? Oh. Mit csináltam? Hát, ha igazán érdekel, akkor például a főiskolának az összezenés vizsga. Renéz mesters egy is a darabjához íztam fiatal zene a keresztül. Aztán a tévében voltam a zenés jönnek Ez így van, amibor... igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. és, és, és nem íztam, de a szövegeket. és csak most sem nem voltam, meg a pici fel a horizonton. Amikor a pici feltűnt a horizonton, az, az emlékeim szerint, de javíts ki, ha rosszul emlékszem, az a Zoránnal volt kapcsolatos, és nem az LGT-vel. Ez teljesen igaz, jó tudom, hogy 77 volt. Igen, hát ez a... És a Zoránra volt tekintettel, akkor ez kinek lehetett az ötlete? A bátyádi vagy az övé? Ó, hát ez nem ilyen egyszerű, szerintem. sosem beszéltünk erről, de hogy én visszanéző ezt a dolgot ellenmezni tudom, ez úgy történt, hogy ugye megszűnt az boxi egy időre, és a picit nem szeret unatkozni, gondolta csinál valamit, addig is és adott az a kettő LGT dalt. Az orán a szeménekkel te picinek ezt tetszett. Márván, Akkor... ez hogyan volt, ezt most nem értem, adott neki két LGT dalt. Hát hogy énekelje el, igen, a lehet egy kis választ, ha jól emlékszem. Ah. Na, és azon ezt elénekelte, ez volt az első teszt. Én de azok egyébként az LGT által előadott dalok voltak? Na, az egyik, akinek látszó, nem tudom, mi volt a másik. Igen, hm. ilyen létező lgt dalok voltak, amit a picinek meghallgatott, szerintem hogy az órának ez hogy áll a dolog ez a stílus, nem tudom. Ez, ez, ez az, az első és A másik épés... Közöttük korábban volt valamilyen nexus? Hát nem, nem hiszem. Hát olyan utányoszak ugye mind ismertük egymást, de emlékszem nem volt. Valami, hogy kinyisztod a picit az oránt magára nem tudom én. És akkor ez, ez úgy tűnik, hogy mi akkor azt mondta, hogy jól csináljunk egy lemez, és hát ugye ahhoz meg kell szövegír a picinek, akkor nem volt. Ugye mert van csak vagy nem tudom mi volt, tehát megszűnt az dolog. És szerintem az első zorán az volt az a teszt, ami a pici, de kipróbálta azt, hogy alkalmas vagyok én arra, amit ő szeretne, hogy legyen nekés a egyszerű gyűrőja. És ugye én teljesen szabad voltam, nem tartottam senki, és se csak szűz voltam az értelemben, nem foglalkoztam szövegírással. Úgyhogy megszűjelzött az első mert az apám nyitás társaival, és akkor egy reggel a pici, minaj rámos voltam, és azt mondta, hogy de még alfáját, mondom, hogy mit csinálják azt, mert hát fogod aludni a karrierre. az lesz. <gül> <gül> Mondom, hogy még? Hát azt minden inkább gyerekomáljunk. elmentem hozzá, és ott egy nagy kockás fizető, tele volt író, nem nem mivel. és azt mondtam, na, akkor csináljunk egy elkét témamest. Szerintem addigra remelsz, hogy a sárcsokat. ezt én nem követtem. És az adott nekem egy csomó zenét, amit én, hát már az is volt. Jó, az írói vén az hogyan van? Tehát, hogyha az ember nem e, közösül a múzsájával, akkor honnan tudja, hogy ha egyébként hívja, akkor eljön? Nem tudom. Hát tényleg nem. Abban a tíz évben te egyáltalán nem rendevúztál a muzáda? Nem, nem, mondom, hát ilyen. Nem is hiányzok. Te shakespeare gondolni darabokat csináltam, közzékerekedett a színészeti főiskolán. És az ugyanolyan volt egyébként, mint a dalszerzés, vagy azért az, vagy a dalszövegírás, vagy ezt nem lehet mondani. Hát nem, mert ugye annak dramaturgiai funkciója van, tehát nem olyan, mint egy dal, ami önmagában megáll, nem annyira olyan, meg vannak a szereplők, adott a helyzet, tehát azért nagyon különbözik ettől. De hát tuti volt a siker, ugye az egyik volt a színpadon, a többi meg lenne a nézőtéren, hogy akármit történt, szétvették a házat, illetve csak egy előadás volt. De hát én a versenynek készültem, ugye egyszer, hogy azt hogy írok egy darabot, vagy én írok egy darabot, ami zenés, zenés, zenés. Hát ez évek később bejött a padlásra végül is, ahogy tetszik. Úgyhogy, hogy... hogy ez a múzsa meg úgy van, hogy szerintem a legjobb múzsa tudod a határidőt. Meg azt, hogy kiket fizetni a ez az is egy jó múzsa. Tehát évek szempontuk. Jó, de akkor abban a tíz évben te egy pótmúzsával éltél? Hát ez tökéletesen igaz. Egy kicsit elveszett ember voltam, szóval nem volt annyira pontosan kitűzve, hogy a akarok. Csak, hogy Téged örökké mert... ki kell ásni valahonnan? Hogy téged örökké ki kell ásni valahonnan? Igen. Igen, igen, igen. De, hát ez egy túlzás talán, de, de nem igaz, hogy ott vagyok a elsősorban. A... Jó, de akkor a presszernek nem csak abszolút hallása volt, hanem volt valami hetedik érzéke, amivel megtalált téged. Kélszerek van hetedik érzéke, az biztos lehet, hogy az benne van ebben a történetben. Szerintem neked is van a hetedik érzékez, mert itt most a beszélgetés sorozat kapcsán uh, hallgatok üftre LGT. -t. Uh, és most van az a pillanat, amikor el kell, hogy neked meséljem a reggelt. Mesélj. Mi történt? Én most valójában azért beszélgetek a fiúkkal, mert lesz ez az alsőörsi koncert, ami egy jó aprópó ahhoz, hogy emléket csak nektek magamban. Az egy másik kérdés, hogy egy e, rádió műsor is készül mellesleg, de végül is, amikor elkezdtem e, rádiózni vagy tévézni, abban semmi más nem volt benne, mint hogy szerettem volna egy olyan életet, mint amilyen a filmekben láttam, másrészt pedig szerettem volna híres és általam nagyra tartott emberek társaságába kerülni. Uh, és hát az LGT az, hogy is nézzük, ilyen volt, én egy, én egy hihetetlenül nagy LGT rajongó voltam, talán bocsánatos bűn, hogy az alap LGT a számomra egy egészen fantasztikus élmény volt, és miután ugye az viszonylag gyorsan megszűnt, az azt követő LGT is megmaradta a kedvenceim között, bár annyira sohasem szerettem, mint a Freireis, Barta, Laux presszer összeállítású csapatot, de mondjuk a későbbi számokat azokat nagyobb mértékben fújta, mint a tengelykezű félember, mert az, azért az nem új sláger, mint a kékasszony és uh, feled, de igen. mert ugye a tengerkezű fél embert az könnyű eldalolni nem, csak általában két elgítőszeretését tekintve de rövidesen meg fogom hallgatni azt, amit te ezügyben akarsz mondani <gül> uh, és így aztán úgy döntöttem hogy én nem a négy emberrel beszélek csupán akik feltalálhatók az LGT-ben, hanem beszélek a Ferress-szel, beszélek a Lauks-szal, beszélek veled, beszélek az Adamissal, az adam kellett volna valószínűleg hamarabb venni, nem tudtam mindenkinek a telefonszámát, de azért hallgatói mindent tudnak, megszerezték a Bluró szeremát, megszerezték az adamist számát, aki azt mondta, hogy mi tegeződünk, ez számra őszintén meglepő volt, én erre nem emlékeztem. Majd elkezdődött egy ilyen alkó, hogy akkor mikor legyen a beszélgetés. Ugye mi most akkor beszélünk, amikor egyébként az adamissal kellett volna beszélgetnem. Majd az Adam is ugye felhívott engem reggel meló közben, de én akkor is bekapcsolva tartom a telefonomat, és kérdezte, hogy nem-e lehetne egy más időpontban, így aztán létrejött a között, Mm -hmm. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem nagyon hosszú ráhangolódási idő kell egy beszélgetéshez, de valamennyi kell. Tehát, amikor elkezdődött az adamistra való beszélgetés, akkor, akkor kellett volna nekem némi bemelegítő ö, bemelegítés, amit az adam is nem nagyon hagyott, mert valami ritka barátságtalan volt illetve szerintem olyan volt, mint amilyen ő általában szokott lenni, amitől én teljes mértékben elszoktam. Tehát miközben beszélgettem vele, az én fejemben lázasan nem is az volt, hogy mit kérdezzek, hanem egy időgép volt, és megpróbáltam felidézni azt az alkalmat, amikor mi először vagy másodszor beszélgettünk, hiszen beszélgetnünk kellett, hogyha egyébként tegeződtünk. Ebben igazán nagy fordulatot az hozott, amikor egyik pillanatlan másikra azt kérdezte tőlem ő, hogy én miért nem vagyok kedvesebb, ami azért volt elképesztő, mert addig olyan volt, mintha egy ilyen ostor csapással akartak volna engem hajtani, amire mondtam, hogy hát én szerintem ő nem kedves, de ez a beszélgetés így ebben a formában nem tudom mennyire volt élvezetes. Egy dolgot lehet tudni, és a barátnőm szerint amíg így alakul az élet, addig biztos, hogy én a pályán maradok, mert hogy az Istennek vannak. Tehát mint amilyen a, a regékben és mondákban van, hogy megnyílik a vörös tenger, vagy nem tudom, vörös eső esik. Szóval ez a Meglehetősen kínos és kellemetlen beszélgetés, ahol nagyjából azt érzékeltette az Adav is, én nem tudom az ő életének az összes részletét, akkor mi a frászkúnyhónak beszélgetek vele. Egyébként is kicsit késve kezdődött, tehát 9 óra 5 perc helyett mondjuk 9 óra 10 perckor, de azt képzeld el, hogy mintán a beszélgetések úgy zajlottak, hogy kérdezni is lehet. Jut eszembe, hogy akarnak majd tőled kérdezni, kérdezhetnek tőled? Persze. 9 óra 28 perckor telefonált valaki... A telefonszám nem nagyon tetszett, mert olyan telefonszám volt, attól aggódtam, hogy valami borzalmas beszólás lesz, majd közölt az illető, hogy nincs adás. Mert hát effektíve megszűnt az adás, ami aztán vissza se jött fél tizenegyig. Én akkor elköszöntem az Adamistól, aki valamit érezhetett, mert küldött nekem három SMS-t, vagy kettőt, és kétszer még vissza is hívott. Tehát azt a kedvességet, amit egyébként nem is kellett volna kedvesnek lenni, valahogy úgy készséges, az se jó szó, tehát egy riportalany, aki készséges, az maga a borzalom, de minden esetre utána, amikor én mondtam neki, hogy hát ez, ez a helyzet, és kurtán furcsán elköszöntem tőle. Valami rossz érzés a lehetett. Én egyhamar azt hiszem, hogy nem fogom visszahívni. legfeljebb még a Lausztól fogom megkérdezni, hogy én jól érzékelem ezt a tüskés, és mi volt, tehát, hogy mindig ilyen volt. Én, és hát így, így, így, így alakult a, a reggel. És, és miután most egy meglehetősen furcsa állapotban vagyok, nem ma, hanem hanem egyáltalán volt bennem egy bizonytalanság, hogy nehogy ne, az az öklöző legyek, aki egyszer, hogyha ilyen helyzetbe került, akkor a következő mérkőzésen is másodpercek alatt elveszti a maga de eddig nagyon készséges és kedves volt. <gül> hát mondjuk <gül> ez nagyon misztikus történet, sajnálom, hogy nem hallottam. Vagy igen, hogy nem hallottam egyszer, csak nem hallom a rádiót. De hát nem tudom, de alapvetően nem arról vagy híres, hogy nagyon kedves vagyok. A... De mondom, gondolom, ő volt valami egész, az alábbi e-mailt kaptam valakitől erre a beszélgetésre. Egyébként, ha valaki akar küldeni, e-mail dörö.fialajonoskukac gmail.com azt írta nekem H. Ferenc, üdvözletem, jobb is volt ezt a beszélgetést elengedni, három pont, akkora jég volt, hogy teljesen kilátástalan volt. A karácsony James viszont bearanyozta a hetemet, komolyan gratulálok hozzám, hogy előtte a James-szel beszélgettem. Na, és nem hallottam, de én is nagyon szeretem. Térjük vissza hozzád, mi a te két LGT-hez való viszonyulásod? Hát visszatértünk ezzel a James mondatoddal, hogy... Nagyon jó volt az eredeti LGT, tehát az első, de szerintem a James és a Somló, és a Somló énekvése az egy jó pluszt adott ennek a bandának, hogy nálam legalábbis egyenlő a kettő. Tehát nem tudom, hogy volt-e az arénában, a Somló elköztett de akkor ennek a duerzet csinálnak az Hát ez valami észvesztő volt. Szóval ezek a dolgok, szóval voltak az új lgt -de olyan elemek szerintem, amikor régi nem voltak és fordítva, tehát nem lehet azt mondani, hogy... De te jártál régi LGT koncertre? Én nem járok koncertre. Mondtám. De akkor? Nem, nem, nem, nem, nem jártam, és nem is figyeltem az LGT-nek a történetet és a sorsát. Mondom, nem voltam kétben. Tehát a popszak már illetve én amikor Pici bejelentkezett nálam, akkor éppen out of picture volt, hogy úgy mondjam, szóval nem foglalkoztatott. Én a metróval együtt elzártam ezt a dolgot magamban, hogy Bob és hozzátartozom. És ez könnyen ment? Hát nagyon könnyen ment, mert hogy úgy éreztem, hogy nem láttam, hogy itt nincs tovább előre, nekem semmiféleképpen, ugye a egy vagy két jó hely az foglalt volt, itt gondolhatok itt most az EGT-re, meg az illésre, vagy nem tudom mire, azon az előszörzök volt egy kis volt, sokat ért, Más pálya nem volt, a metró szétesett, szóval, hát, szóval egyszerűen, ahogy nekem nem volt hozzá kedvem... Úgy Akkor hány éves voltak? De... Hát... 77... Ez, uh, 29... Mit gondoltál, hogy mit hoz a folytatás? Nem tudom én ilyen szempontból, abszolút rábízom a sorsra de Teszem a dolgomat, ha éppen van, igyekszem jól csinálni, és aztán valami történik. egyszerűen soha nem az történt, amit én kitaláltam. Te Tehát... melyik egyetemet hagytad abba? Ami na például, ugye... Melyik szakott? a Hangényok akartam menni, az se úgy lett. Aztán zenész akartam azt az se úgy lett. Aztán nem akartam szöveget írni, aztán írtam, hogy négyszázat utána. Nem, nem tudtam megtervezni a dolgokat, történtek. Az, hogy te nem lettél zenész, az mit jelent nálad? Hol kezdődik, vagy hol végződik a zenész? Hát... Nem, szóval, hogy mondjam, vagy úgy csinálod, hogy jobb vagy, mint a többi, vagy akkor inkább nem. Tehát abban az értelemben zenész voltam, hogy ugye kikárosztottam a metre együttesben. Talán amit csináltam, nem is csináltam rosszul. De, de nem éreztem magam azt a hajtóerőt, hogy nekem errefelé kell tovább menni, és nem is voltam olyan jó, egész egyszerűen. De Benned egyébként mivel kapcsolatban volt hajtóerő? Háj, ez jó, nagyon jó. Hát az a kapcsolatban volt, mert nem hajt erő, amikor neki például az első zsarán rendeznek, is megvoltak a zenék, és azokat meghallgattam, hogy nekem ezt jó meg kell csinálnom. Volt bennem brahizmus is, már elég Tum, a figurát, féltem, hogy abba baj lesz, hogy azon volt az apám, mint te volt egy tánc, nem, nem tudom, hogy ilyennek legalábbis. Mitől az, tartottál apától? Nem, a, a picitől az orántól. Hogy, hogy, hogy ez nekik nem fog tetszeni. De az első két-három szöveget, amikor elraktam, akkor tenni volt a az, hogy azt mondja Gábor, hogy hát igen, igen, de nem. Szóval az bőven benne volt. De ha nem, az nem maradt. Mennyire intim volt, mert ezt megbeszéltem volna az Adamissal, de erre már nem kerül sor. Egy LGT könyvben az van, hogy hosszú évek teltek el Amire az Adam is beszélt a presszerrel. Az, hogy valaki, aki egy olyan zenei nagyágyú, egy olyan formátum, mint a presszer, találjon magának egymást követően két szövegírót, hozzátéve egyébként, hogy maga is ír szöveget, ez egy mennyire intim dolog. De ez természetesen nem a Presser szemszögéből, hanem a te szemszögedből kérdezem. Mit gondolsz, hogy intém ez a kapcsolatrendszer, vagy pedig maga a munka? Nem tudom ezt jól kifejezni. Itt. Tehát, tehát ö, ö, számomra az is csoda, de most őszintén beszélek lefejebb, ö, ha most ö, tehát ha most értetlen vagy, akkor nem fogom tudni ezt jól elmagyarázni. Itt. Ha azt kérdezem, hogy mennyire összeegyeztethető egyszerre dolgozni az Adamissal és a... Dusánnal az egyszer azt jelenti, hogy egy életben, akkor azt mondanám, hogy az nem lehet könnyű, talán segít a dolgon az, hogyha eltelnek közben évek. Hát az, az igazság, hogy nem, nem, nem, tudom a pontos választ, a, a, a, én, én nekem semmilyen kapcsolatom nem motiválom és azon kívül, hogy tudtam, hogy jó szövegíró, és ma is ezt mondom, hogy amit ő az lgt csinál, csinált, az minden is. Magamból indulok ki, és a lehető legrosszabb formámat hozom, ha azt mondom, hogy én biztos ezt nem tudtam volna megtenni, és beszéltem volna vele? Amire te azt mondod, hogy oké, okay, te, te vagy én, meg én. Leesett a tantusz. De ha a dolog az, a ansa és a közöttem lévő összefüggéssel vonatkozik, akkor azt mondom, hogy nekem ehhez nem volt az ég a világon semmi közön. Se a Gábort nem ismertem igazán jól, a lancsát egyáltalán nem ismertem, én soha meg sem kérdeztem, soha nem beszéltünk mi erről, se a Gáborral. Hát nem is beszéltem, azt hiszem életemben, bocsássan meg nekem, a tévedek. De úgy, hogy bocsás, nem, nem volt benne, mert nem volt kérdés. Munka volt. Amikor azt mondod, hogy munka volt, akkor az mit jelent? Tehát végülis az ember az, hogy munka arra azt gondolja, hogy munka az esztergályos, aki nyolckor úgy hagyja ott a gépet, hogy nem simogatja meg. Mármint az esztergát. De amit te csinálsz, de biztos rosszak az előképzeteim. Azt az, az gondolja az ember, hogy ez nem ilyen. De ez ilyen. Oda kell ülni, és addig te hallgatni azt a dalt, hogyha a dal van meg előbb, amíg nem érted meg, hogy nyílod. Ami egyben azt is jelenti, hogy neked nincsenek érzelmeid a saját dalaidhoz? Abszolút vannak. De akkor azt hol éled meg? Hát én ott élem meg az érzelmeim, mert hogyha orrán eljön neki a szép holnapot, akkor én azt az én lányomnak is, amelynek a sajátjának életli. De az, az én személyes, hogy mondja a valgomásom szempontból. Magyarul, hogyha egyébként te egy királyi udvarban éltél volna, és megérted volna a szép holnapot, és azt senki más nem hallgatja, mint a királyi udvar, ami húsz ember, neked az is elég lett volna. Így van, mondod. Abszolút. Abszolút, az, az... Tehát az, hogy a lányodon kívül ezt még adott esetben 500 ezer ember ismeri, az téged se nem dob föl, se nem utálod. Az egy bónusz, igen. <gül> hát nem is érte. Tehát ott, ott, ott vagy egy koncerten, ott van nem tudom hány ezer könnyes szemű ember, és azt mondod, tehát mitől vagytok ti meghatódva, amikor ez egyedül a lányomat kéne, hogy ilyen állapotba hozza? Azért ennyire nem vagyok cinikus. Ez nem feltétlen cinikus. Benned... Ö, ö... Van egy olyan fajta távolságtartás, amiben én ezt a centit, de ez nem csak rád vonatkozik, ez máshol is vonatkozik, mindig szívesen betoltam volna, mint amikor vannak ezek a kiúszható Tehát, De minden szándék nélkül, tehát egyszerűen csak valószínűleg azért, hogy milyen lehet a dusán közelről, megtapasztalom, és utána lehet, hogy megyek tovább, de kíváncsi, de minden távolságtartás engem arra szólít fel, mint egy gyereket, hogy ezt tessék legyőzni, és aztán az ember mehet tovább. ezt nem tudom megmondani, hogy ez miért van benne. Hát ez, a, ez, a, ez a profizmusodnak a, az alapja, nem? Nem tudom, ezzel nem gondolkodtam. Régen többet gondolkodtam rajta. De a te távolságtartásod, amit te egyébként az előbb cinizmusnak mondtál, de szerintem nem, az, a, a, az, az valójában micsoda? születési kérdés, vagy nem tudom. Én nagyon szívesen tartom magamban a dolgokat, addig, amíg valamilyen módon ennek egy szeletét, egy kis részét. De te szemérmes vagy? Vagy milyennek az oka? Hát ez talán inkább zárt, de ne, se vagyok igazán, akkor nem beszélgetnék itt veled ilyen dolgokról annyira nem. Tehát akkor azt mondom, hogy nem akarok nyilatkozni, ne arra, hogy János nagyon szeresett, stb. De szívesen beszélök bármiről. De, de engem bármi. Hát viszont bármiről szívesen beszélsz, akkor én nem lehet olvasni Stepanovi Dusántól olvasói levelet a népszabadságban, a Népszavában, vagy a magyar nemzetben. Hát nem? Hiszen te jellegzetesen az az ember vagy, akit ha megkérdeznek, akkor elmondja a véleményét, ha nem kérdezik meg, akkor nem biztos. De egyébként az a kérdés, hogy ami benned van, az minek a függvényében jön ki. Hát a partners igről aki akiben van, tehát aki kérdez egy másrészt meg a total a, a, a különbség. Vannak úgynevezett font emberek. A Gábor, az orán, a katonatárja, nem tudom, hogy akik elvégzik helyettem ezt a feladatot. De el lehet ezt a feladatot végezni helyette. Mm, el, Tehát eljutatni a közönséghez, és utána meghajolni és örülni a tapsnak és megismételni. Soha a büdös életben nem érezted azt, hogy te is lennél ott? Nem, de egyszer, mert, mint, amikor 60 éves voltam, akkor picit csinált egy koncertet a, ennek a nagy eseménynek az alkalmából, és ott ugye olyan dalokat énekeltem, amiket ugye 24 voltak, nem volt nagyon nehéznek kőszerállgatni, és akkor ott a végén ugye betafigáltak a szintadra, kaptam egy dollat, meg egy kalapot, meg minden, és hát hiába volt mögöttem egy metrós múlt, meg voltam aminek a tévédés műsorzatot, és megcsináltam a égességeket, Uh, én ott, én zavarba vagyok, és akkor ott a tesznek egy mikrofont és akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, és még mondd amit, amit utána megbánc természetesen. Ez abból ered szerintem, hogy többek között, hogy úgy, hogy mikor szöveget is, akkor van időd, akkor ezt, lehet, ezt reggel elolvasom, megállapítom, hogy mennyire ilyen vagyok, és elkezdem az egészet előről. Ha ez az időintervallum nem áll a rendelkezésen, nem, hanem ami most improvizálni kell és azt mondani neked, a éppen az bizonyos értelemben az az aggályra tölt el, hogy nem vagyok sem elég precíz, sem elég színes, sem elég jó. Tehát kérem szépen az én időmet vissza, hogy meggondoljam, mi az, amit leírok, vagy hadd gondoljam, meg, mi az, amit mondok, hogy amit most éppen nem lehet megtenni, mert ez egy jó adás. Hát egészen addig, amíg meg nem szűnik. Mert azt még el kell, hogy neked meséljem. Hát még valamelyik rossz akarod lennem, kapcsolja. Az... De az annyira így van, hogy itt egy, egy nagyon furcsa kócerály, és maga az a helyzet, hogy az adó egy olyan helyen van, ami nem pontosan úgy működik, mint más rádióknál, és az én a hangmérnököm felhívott valakit, hogy nézze már meg az otthoni uh, izé, biztosítéknál, hogy van-e a házban villany, mert esetleg az megmagyarázza, hogy miért nincs adás. És a hangmérnököm, aki szintén nem végzett el még egy egyetemet, bár még senkinek nem írt szöveget, de egy fantasztikus fickót, egy 22 éves rác, aki nincs annyira széles vála, de mégis ezen a két válon nyugszik ennek a rádió a biztonsága a sok szempontból. Szóval felhívott valakit telefonon, és 30 másodpercig úgy beszélgetett el vele, hogy az illető egyáltalán nem jött arra rá, hogy ez egy téves hívás, csak amikor azért érdeklődött, hogy rendben van, hogy otthon van villany, de van egy másik biztosíték is, ami az adónak a biztosítékja, mármint a rádióadója, akkor mondta zavartan az illető, hogy itt nincsen rádióadó, de egészen addig nem tűnt fel neki, hogy egy el beszélget. Ilyen például más rádióban nem tud előfordulni, csak olyanban, ahol, ahol én dolgozom. Hát van, van egy ilyen aura körülötted, úgy látszik, van ilyen egyébként. a zavarokat az a környezetben. esetleg másokat. A te körül milyen aura van? Csendes. Azt kérdeztem a James-től, mert valaki kérdezte, 353, 94, 51, ha valaki be akar folyni egyébként ebbe a beszélgetésbe, hogy mi van a Katona Te tudod, hogy mi van a Katona Hát nem, nem, nagy, nagyon sajnálom, hogy nem. Mert... De nem mondd azt, hogy nagyon sajnálod, hogy nem, mert egyébként csak itt mondod azt, hogy nagyon sajnálod. Ugye bennem van az az elképzelés, hogy ezek a híres rockstárok, ezek minden nap felhívják egymást, miközben az én életemben sincsen így. És ugye ti egymástól a szó fizikai értelmében elsodródtok közben. Ez így van, hogy mondod. Nagyon nagy lángalva volt ez a történet a Gáborral velem, és a Kvárival, és a és az belőle képlemez, és a feneléket. Az... Segíts nekem, mondd meg létszés, hogy ki kénekelnek. egy telefonon hallgatni, elég szomorú egy ilyen, de nem tudom, miért ne otthon e Nem, nem, hát ez, ez, ez egyedül, a, egyedül eddig a James tudta, a se tudta. Nem csodálom, pláne, hogy így adatta, mint én most. ki ezek árul, de... Ha jól mondom, kívülről akkor a Bárszegi valamint a Postási Júli. Ah, hát, nem is kérdettem a mellett. Legalábbis hangszínben nem. Nagyon is szívúzó, de jó, ez egy elgét, szignál volt, hogy mi Igen, valaki, valaki akar veled beszélgetni. Haló! jó napot kívánok! szeretném kérdezni, hogy a dolgok azok hogy születnek, tehát, hogy előbb van kész a dal, vagy a zene, vagy a zenére, vagy ez változó? Ez azért zseniális kérdés, mert hát mikor ismerkedhettünk meg egymással? Valamikor a 80-as évek második felében, és nekem egyszer azt mondta a presszer, hogy csak azt ne meg, hogy mi van előbb, a szöveg vagy a zene, mert soha az életben nem fog velem szópálni. Igen, de akkor is nagyon sokan megkérdezik, és én abszolút megértem őket. A, a, az én válaszom erre az, hogy nagyon hosszú éveken keresztül mindig a dal volt meg előbb. Tehát mindig kaptam zenét, de nekem azt meg kellett tanulnom, és soha szöveget írni, ami arra élik. Most az utóbbi időben, például az Orán Mostani Kóró című lemezényét történt meg az, hogy a dalok nagyobbik része előre volt meg szövegben, és ahhoz írta Gábor szedét, hogy az orán. Így is lehet, úgy is lehet, van, aki azt szereti, van, aki azt szereti, nincsen szabály. Egyet nálunk egyértelmű volt, a pici volt ugye, a, aki nyomult ebben a történetben mindig előre, tehát mindig több zenénk volt, mint két dalunk, én minden voltam, ami nagyon kellemetlen de hát ez így van. Uh, de hát ugye nekem meg kell bírnom a dolgokat, mint most itt például egy példát a mozit nem tudom, mi csinálta az utóbb a luxilevel a, mindent ismeret. Két, nincs két egyforma sor, ugye négy-öt percen keresztül megy egy, egy improvizáció, és akkor azt meg kell tanulni, és rúgva is megtalálni megfelelő sorokat szövegben. Tehát ez egy jó játék egyébként, én nagyon érdekel, és ha sikerül beletalálni annak a lelkébe, mert ugye az a dolog, hogy megfejted a, a zenét. De hát mondom, lehet így, így úgy is úgy, és nyugodtan meg lehet kérdezni, nem indokolatlan a kérdés, csak nagyon sokan kérdezik, ezért mondta neked a picsám, mit mondot. De ezt éve évvel ezelőtt mondta. Hát el, akkor is tudta, hogy de... <gül> ez. De mert ki lehetett kergetni a világból? Hát nem tudom miért. Jó, oké. Okay. Um, ami azt jelenti egyébként, hogy te nem is jársz LGT koncertek Hát nem jellem, de az arénában elmentem a főpróbára, de csak azért, hogy tudjak mondani egy-két kellemetlenséget a csapatnak. Uh, még az előadás előtt. Aztán az előadáson állított minden rendben volt, de nem azért, mert én mondtam, csak nem, nem kellett volna aggódnom, vagy úgy mondjam. Most írsz szöveget? Uh, most igen, most éppen írok. Megpróbálok, hát mindenféleképpen írok. padlás, egy padlás 1.4-es változatot. Uh, az hát. egy 1.4-es változat? Hát ez azt jelenti, hogy ebből született, hogy meg két angliai változat, amiben nem lesz semmi, aztán született egy Magyarországi angol nyelvi változat, amiben nem volt semmi, és most a film is a Cisnes tartok tartók. Nekem ez egy ilyen az életben, hogy a padlást átírom, folyton. Úgyhogy most éppen azt is csinálom, meg próbálom rendbe tenni azt a kis konceptlemez, szöveganyagomat, amit az oránlemez miatt szétszettek a fiúk, hogy én is benne voltam persze, a kellettek a noták, úgyhogy kimazsoláztak belőle, ami tetszett nekik, például a kogót, és is szétesett az én kis koncertlemez szöveganyagom, úgyhogy most meg fogom helyreállítani, mert hiszem, hogy sikerülni fog, de hát kérdezhetett, hogy én dolgozom. Hadd egy az apukád, de nem abban az értelemben természetesen, csak apukám, de leginkább anyukám, hazudok, anyukám kérdezné, ilyet, hogy mond, fiam, ebből megletélni. Hú, de jó kérdés, <kül> hát igen, meg lehet élni belőle, mert azért lehet megélni belőle, mert ha annyi beadítvám, mint én, akkor ezek forognak. Tehát, mit tudom nekem 600 címem van a szerzőjogi hivatalban, és akkor, ha jön egy ilyen nagy maximum, amely rá van írva egy CD-nek a címes oldalára, hogy eladott arabszám egy, akkor nem tudom, hogy 33 forint. De hát, ha nagyon-nagyon sok van, akkor azért abból beszéljön, hogy meg lehet élni, de hát természetesen nem ebből értem meg én alapvetően, hanem másból. Mindig volt polgári foglalkozásod? Nem, tulajdonképpen most nincs. Tehát nem, a rendszerváltozás után csináltam egy céget, és az jól ment. És hogy két év. Hát például csináltunk, ahol a Gábor is benne volt, csináltunk haton komoly zeneim, és volt a Magyar Televíziónak a Kocsi Zoltándon kezdve, az Amadinden keresztül, Kusták György, Zöldfös, Péter sorolhatnám, uh, amik ilyen 40 perces műsorok voltak, és, és az a és most a 2 éjjel hiszem egy ideig, akkor azokat rendeztem például azt a cégem csináltam, mint cég. Aztán csináltam persze kevésbé, hogy mondjam, bizkeségre érdemes dolgokat, például reklámfilmeket is csináltam, ha itt tartunk, akkor azt meg kell, hogy kérdezem, mert én sokszor piszokoskodtam a Zoránnak, és most eljön a pillanat, hogy a Dusánnal is megtehetem ugyanezt, hogy az a bizonyos Porsche Hungáriának írt dal, amire én véletlenül találtam, és ami kereskedelmi forgalomban nem volt hozható, én mégis fogtam magam, és lejátszottam rádióban, és azt hiszem, de aztán a Zorán, ha haragudott, és aztán később valahogy mégis megbékélt, talán a nép volt az, amelyik nagyobb mértékben haragudott rám, hogy én hogyan mutathatom meg az ő � ezt az arcát. de ahhoz hogyan viszonyulsz, a egyáltalán visszaemlékszel rá? Viszal, a persze, ezek ne is a is az életben. Akkor nem szükséges, hogy lejátszam? hát, ha megtönnéd, hogy nem be most, mert valamikor, mikor már volt Nem, figyelj az ámfert. <gül> Egy dal van előkészítve, ez csak itt van nálam. Ezt véletlen otthon találtam, az én házamban, ahol lakom. Mert nem az én házamban, hanem abban a házban, ahol lakom. Na, melyik? Ez föl van Svábhegyen. Ott ki volt rakva? De most melyik darról beszélsz erről? A, a Porsche darról. Já, ja, gondolsz vagy. De hát persze ez kell is. Nézd, igény, de ha az órát fel akar lépni az arénába, ahol ugye most folytassa, hogy mennyi pénz kell, hogy az egyetem esze nem tudja meg csinálni szponzorok nélkül. Örül, hogy vannak. Én meg azt mondom, hogy legyenek. Valaki azt kérdezte korábban, és ezt a James-től akartak kérdezni, de most tőled kérdezem, mennyire változott a világ 90-nél, miközben a 90 nem volt senkinek az életében egy cezúra? De mégis csak egy választóvonal volt. Nem megváltozott. Nagyon megváltozott. Hát bármely, hogy ennek a szakmának a nézőpontjáról, hát ez egy katasztrófa. Hát nem ha azt hagyják, hogy ez ellentötte, hogy általában az országot, de hát ugye nem lehet lemezte adni, stb. stb. Ebből a szempontból bármilyen furcsa szerencse, hogy úgy kezdődött, ahogy kezdődött? Miközben nem volt szerencse? Igen, igen, ezt, ezt jó mondod. Egyet és te azt akartam tőled kérdezni, hallgattam a kapolcsi... Kapos a jövet menet. Ezt a feldolgozást lemezt a nőmmel. És hát arra kellett rájönni egyrészt, hogy egy barom jó feldolgozás, hogy a Fábiá Júli barom jól énekel, és a Barabás Löringszben nagyon jól fúj, de hogy valami egészen elképesztően jó a szöveg. Volt, egy faltól Ez ugye te vagy? Humbertalandó én vagyok, igen. Ez egy konkrét történet? Hát ez a viccsúságom. Nem azt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy ez egy konkrét története. Ez, ez valakihez szól-e? Minden konkrét történet, amit a Szándékom szerint igen. Nem is olyan tudt, nem igazán frissziót nem tudok írni, illetve ír, írtam, de az mindig rossz volt. És hogyha te egy visszahúzódó életet élsz, akkor honnan szerzed az élményeidet, mert remélhetőleg nem a CNN-ből, és nem a hírtévéből vagy az ATV-ből? Ezt kérdezni a feleségemtől is. Mármint mit? Igen, de ez, ez nagyon jól kezeli ezt a történetet. Mármint, hogy mit kérdeznek a feleségettől? Hogy ezeket a történeteket, amiket megírtam, ezeket mind átértem, úgyis közben 40 balányi évig együtt élünk nélképpen és szeretetben. Hogy persze, hogy... De én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, tudod, hogy most hogy írod a dalaidat ebben a visszahúzódó ö, éneddel? Hát nekem annyi élményem ma hogy úgyse tudok odaigírni, hogy ezt én megírjam. Még mindig a múltból, vagy a jelenből? Isz. Hogy van egy napod? Van olyan, hogy jellemzően egy napon? Elmondom a mai, nincsen jellemzően napon, nagyon változatosak. akkor mai úgy kezdődött, ugye, hogy úgy volt, hogy beszélgettünk, akkor nem beszélgettünk. Akkor... Nagyon készséges volt Igen. Akkor mondtam, akkor nagyon jó idő van, elmegyek futni. Mennyit futott, hogy hol? Hát van itt egy ilyen kis erdő része a második kerületben, ami körülbelül 4 kilométer. vagy uh -huh. talán nőt? nem tudom, sosem értem le. És akkor, amikor visszaérek az autóhoz, ugye akkor már nem kapok levegőt, ez egy isteni állapot Ez minden nap van? <gül> nem, de, de sokszor. Uh -huh. És amikor az a nagy volt, akkor nem. És akkor hazajöttem és miután eljárt egyenlített gyengékedik, ebédet edig főztem. Kérlek szépen, nem tudok nagyon főzni, de tanulom. Úgy döntöttem, hogy ez a következő, hogy és mit főztél? <gül> hát kérlek szépen, húsütöttem, és krumpli csináltam hozzá és állítólag jó lett. Aztán? Tehát se lett belőle, és, és még jó van. Úgy, úgy, és utána leültem pontosan amit mondtam, hogy siányoznak noták az én kis fantasztikus konceptán ezen anyagából, és próbáltam ezeket megírni. Hát legalább 6 sós sikerült megírni, hónapra kiderül, hogy kivel dobni, de most már, már mennyi, nem nézek rá. Bekapcsolom a tévét, megnézem a politikai híreket, ez egy ilyen mazogista művelet nálam. A és aztán, mikor elmentek edembe az egészre, akkor egy könyvet, a sok óvasok, aztán nem tudok elalszom. Hánykor? Há, a Korán fegytő vagyok, 11 közül már biztos alszom. De korán is kevek. Az nem borzasztó dolog, hogy miközben én imádtam ezt a beszélgetést veled az imád, szót azért merre mondani, mert lányom azt mondta a gyerekkorában még, hogy imádni csak Isten szabad, mert a anyjától egészen addig, amíg úgy gondolt, addig valásos nevelés kapott, aztán az derékba törde, megegyezés volt, hogy nem beszélgetünk erről. Most kihasználtam azt, hogy Amerikában vannak, hogy, hogy egyébként, ha összefutnánk az utcán, egyáltalán nem biztos, hogy neki dőlnénk két dolognak. A Vészi Jánossal beszélgettem így másfél órát, talán még télen tehát, hogy ez, hogy ez így... Egész biztos, hogy beszélgetnék, akkor, hogyha te ezt kezd Örültem, hogy hallottalak. A, a, a, eddig. Be, be, eddig is benne voltál az én mauzóleumban, LGT és Metro, és egyáltalán élő formában. tehát nem vagy bebalzsamozva, de, de most egy ilyen más alakod lett benne. Hát, köszönöm. Nekem is jól esett, így, hogy... Remélem, a lányotól nem Csak. fogsz kikapni. Nagyon remélem magózom, hogy törülni fog a Skács. Szia! Jó, no, szia, szia! Szenne nem szomorú.